залишався лише по боках труни, а з дна тканина була видерта і на голих дошках лежало кілька грудок землі. Жінка страхітливо закричала, розплющивши від нестями очі і затуляючи рота обома долонями. Несподівано крик урвався, і вона простяглася на землі. Той, хто стояв поруч, так і не встиг її підхопити. Вочевидь, ця картина і в нього викликала шок. Все вляглося за якихось дві години. Працював мотор мікроавтобуса, який привіз суд медексперта і повинен був забрати ексгумоване тіло. Бригада експертів, викликана з відділку, щойно відбула. Прийміть мої вітання Зановою Петровичу у звичній манері, зауважив Стефлюк. Вам вдалося уникнути приємної процедури. Мда, погодився той. Прохлопали ви, хлопці, прохлопали. Хтось ексгумував його раніше. Гадаю, тії ж ночі після похорну. Може, вже й Ростен провів. На маленькі шматки І будьте здорові Тепер шукайте Цього разу вже він Відігравався на селіччому Що там з дружиною? Запитав Стефлюк Переводячи розмову на інше І намагаючись приховати емоції Швидка забрала В машині опритомніла Не переймайтеся похлопав його по плечі судмед-експерт. Одним глухарем більше, одним менше. У мене ще такого не було, щоб тіло пропадало, вів своїй степлюк, не звертаючи уваги на в'їдливість колеги. З могили. Було, махнув той рукою. Пам'ятаю, було, коли щось подібне. От не пригадаю, які там обставини. «А ти знаєш що?» «Ти прогуляйся до Демидовича. Сходи, сходи, він тобі все розповість». «Пенсіонери люблять, щоб їх відвідували». «Нарешті щось слушне», – погодився Стефлюк. «А то вам би тільки підколювати». «А ще?» Ковалишин змовницьки підняв палець до гори, нахиляючись за слідчого, і з задоволенням бачачи, як той перетворюється на саму увагу. Ще одна цінна порада. Якщо не знайдеш, є варіант списати на відповідні, як то кажуть, структури. Тобто, не зрозумів Дмитро, а кажуть, що іноді тіла найбільших гріжників темні сили, усіляки прямо звідси забирають. Судмет експерт розплився у посмішці. «Ідіть в баню!» Стефлюк сплюнув з пересердя. «От побачите, Петровичу, навмисне знайдемо». «Побачите, навмисне, щоб ви не були таким розумним і все-таки покоперсалися у ньому. От тоді я поглозую». І, зробивши прощальний жест, він рушив до машини. «Це тренування мало стати цього року останнім», – так вирішив Сергій. До Нового року залишалося три дні. Юлія не проти була потренуватися ще завтра, але йому вдалося відмовити її. Все-таки, якщо вона дійсно збирається подолати обраний маршрут, Належало бути свіжими та бадьорими, і, уявляючи собі майбутню подорож, Сергій трохи хвилювався. Новачки ходили у печери раніше, але завжди тих, хто навідувався сюди регулярно, у групі було більше, і все проходило нормально, без пригод. Зараз же він мав іти один із групою новачків, хай навіть фізично підготовлених. Певний ризик, звичайно, був. Добре, хоч і з керівництвом клубу все вдалося владнати. Хто знає, як би було, не піде Валерій у нього на поводу. Президент клубу вже кілька днів перебував у від'їзді і у його відсутність. Саме Тализін розпоряджався усім. Доведеться розкрутити Гайдукевича на пару зелених і для нього. Подумки Сергій постійно повертався до майбутнього походу у підземелля. Хотілося все передбачити і нічого не забути. Тому й виглядав він розслабленим та дещо відстороненим. Юлія помітила це відразу і навіть поглузувала з нього, зауваживши, що на тренуванні потрібно бути зібраним. Він тільки посміхнувся. Йому також здавалося, що її гризуть якісь проблеми, але запитати про це він, як завжди, не наважився. Та за годину процес дещо пожвавішав. З'явився темп і навіть якесь натхнення. Прийом, який вони сьогодні відпрацювали, було повторено, вже кільканадцять разів, але Юля вперто не хотіла засвоювати один його елемент, наче навмисно роблячи це неправильно. Таке траплялося не перший раз, все завдяки її впертості. Нарешті Сергій почав втрачати терпець. Ти можеш зрозуміти, втлумачував їй Сергій, що треба повністю включити коліно. Ось, розігнути. Нога має бути в цей момент прямою. Інакше я просто переступлю через твою ногу, і все. А так на, спробуй переступи. Що, не виходить? І Сергій ще раз, зробивши легкий захват, показав, як це має бути, випростуючи коліно, але не проводячи прийому до кінця. Що сталося далі? Він спочатку просто не зрозумів. Ногу в коліні, простромив різкий біль, щось хрустнуло. Скрикнувши, він присів на килим. Юлія, відійшовши на крок назад, перелякано затулила долони рота. Перекотившись на килимі долілець, він кілька секунд лежав нерухомо, поки вщух гострий біль. Травма явно серйозна, а від усвідомлення того, як вона отривана, він мало не плакав. Оце так учудила учениця. Сівши, він спробував поворухнути ногою в коліні, не звертаючи уваги на її охи та ахи. Юлія крутилася навколо, не знаючи чим допомогти, вибачаючись та завіряючи його, що це сталося зовсім випадково.